Despre minciună. Orice conștiință filozofică derivă, într-un fel sau altul, în conștiința ființei mincinoase a limbajului, susținea Zaharia Slechtă. De fapt, în cadrul limbajului, adevărul e totdeauna relativ, parțial, circumscris, Fragment al fragmentului, ecou al ecoului. Umbră, de aici, tendința minții de a construi instrumente cât mai delicate și mai complexe, pentru captarea și măsurarea adevărului, câtă ingeniozitate în elaborarea acestor geometrii ale miniaturalului, câtă risipă de gând. De aceea, în lumea de cuvinte în care trăim și în care totul este străpuns și golit de realitate de către forțele vampirice ale limbajului, forma supremă de cunoaștere este tăcerea. Ce adâncă e această cugetare taoistă? Cel care cunoaște tace, cel care vorbește nu cunoaște indivizibil unul adevărul tace în ființează tăcere destinul nostru e însă să vorbim să vorbim, să vorbim tăcerea însăși e un cuvânt la fel ca oricare altul singura luciditate care ne rămâne e aceea că mințim fără întrerupere că spunem ceea ce nu este spunând orice și nu numai că mințim, ci și că spunerea ne minte, ne desființează, ne despoie de ființă. Că suntem goi până la neființă și pustiu, că adăpostim vidul, că murim cu fiecare cuvânt pe care îl rostim. Și această moarte e o bagiocorire a vieții, ironia absolută și înghețată la adresa vieții. Ori esența minciunii este ironică și ca atare esența vorbirii. Tot ce putem face e să ne dăm seama de această ironie obiectivă, din sfera polară a căreia nu putem ieși. Să dăm aceste ironii un sens dramatic, să ne ridicăm nu la cunoaștere, ci la o conștiință filozofică, ceea ce e echivalent cu a participa la drama limbajului. Tot ce spun este minciună. Da, este minciună și nu este minciună. Orice se poate spune despre orice este minciună. Ontologic vorbind, între a spune că Dumnezeu este infinit bun, sau o ladă de gunoi, sau o scobitoare, sau o cârpă, nicio diferență. Chiar între a spune că este sau nu este. Și dacă admitem o ierarhie a minciunii, eu, Zaharias Lichter, sunt minciuna cea mai mare, căci maxima mea este mint, deci nu există. În acest sens, sunt foarte aproape de diavol. Uneori mă confund chiar cu el. Mă salvează însă în ultimă instanță nostalgia adevărului, nostalgie metafizică în fața căreia însăși existența mea se umple de ceva dumnezeiesc, de o pace de dincolo de timp și de o inefabilă bucurie. Nu mă pot lepăda de diavol decât cu prețul de a lua parte la natura lui mincinoasă, de a-mi asuma inexistența lui.